الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين أشهد أن لا إلا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عاشر مسلمين رحيما الله وإياكم أجمعين قال الله تبارك وتعالى A'udzu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia yang menjelaskan kepada kita seluruhnya tentang kedudukan maksiat, tentang hakikat manusia. Allah berfirman Wal'as Demi masa Innal insana lafi khusr Fasungguhnya manusia Benar-benar di dalam kerugian Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Kata-kata al-insan Dengan kata-kata al Yufidul istighraq menunjukkan keumuman bahwasanya padahikannya manusia seluruh jenis manusia adalah merugi. Masallum muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka apapun yang ada pada manusia jabatan yang dia miliki, pangkat yang dia miliki, harta yang dia miliki, pengikut yang dia miliki Apapun jenis kulit manusia, apapun bangsanya, warnanya, mereka semua adalah merugi, kata Allah Subhanahu Wataala. Namun berkata para ulama, "Amin, amin, ilah wadhalahu taksius. Tidak ada segala macam bentuk perkara yang umum kecuali datang baginya pengecualian Maka Allahur Rabbul Alamin." Maha Mulia, Pengasih dan Penyayang dari sekian jumlah manusia yang akan Yamulugi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 4 jenis manusia, Empat jenis perkara yang ada dalam diri manusia yang membuat dia lepas daripada kerugian. Allah katakan, Illa Ladin Amanun, kecuali orang-orang beriman, wa Amil kecuali orang-orang beriman yang mengiringkan imannya dengan amal saleh wa tawassaw kecuali orang-orang yang beriman yang mengiringkan imannya dengan amal saleh kemudian mereka saling nasihat menasihatkan agar mereka semuanya menepati perkara kebenaran yaitu hak wa sabr kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengiringkan iman dengan amal saleh, kemudian dia mengiringkan amal salehnya dengan dakwah menerangi manusia agar menepati kebenaran dan mereka terakhir adalah orang-orang yang mengiringkan dakwahnya, mengiringkan dakwahnya, amalnya dan imannya dengan kesabaran. Mashall muslimin rahimakumullah. Alangkah besarnya surat yang mulia ini sehingga berkata Imam Syafi'i rahimallahu kalaulah saja Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'anul Karim surat kecuali surat ini semata maka cukuplah dia menjadi hujjah bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum Maka kerugian kemudian kerugian pasti akan senantiasa mengiringi manusia. Mereka adalah orang-orang yang merugi yakni tatkala mereka tidak dapat mengisi hari-hari mereka kehidupan mereka dengan amal saleh dan ilmu dan dakwah dan sabar. Masyrul muslimin rahimanillah wa iyakum Dalam kehidupan dunia semua orang paham bahawa ini harus seseorang agar dapat berjaya memiliki modal dalam usahanya. Maka wallahi demikian juga dengan negeri akhirat. Semua yang negeri akhirat tidak akan dapat dipoleh seseorang Kecuali dengan modal di dunia Dan modal tersebut tidak lain Tidak bukan Melainkan waktu yang dapat Dipergunakan seseorang Untuk dapat melaksanakan aktivitas taat memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'asyurul muslimin Rahimanillah Setiap orang Allah berikan Waktu yang sama Setiap orang Sehari semalam Allah berikan baginya Kesempatan yang sama 24 jam untuk beramal salih, menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar padanya. Namun tidak setiap manusia mampu, tidak setiap orang sanggup untuk merajut hari harinya dengan amal salih, ilmu, dakwah dan sabar. Karena itulah banyak orang-orang murugi uanya dan bila Maashirul Muslimin rahimahumullah berkata Imamul Hasanul Basri rahimahullah Taala ibnu Adam Innam anta ayam. Kala ma zahab, yom zahab baghdukah? Uhi Adam. Engkau hanyalah merubahkan bilangan dan kumpulan daripada hari-hari. Jika sebahagian daripada dirimu telah hilang, jika hari telah hilang, telah berlalu, maka sebahagian daripada dirimu telah hilang. MashAllah muslimin rahimahumullah. Maka anak Adam, kita semua anak Adam telah berlalu orang-orang sebelum kita dan mereka telah telah tutup ajal mereka Allah katakan "لقد خلقت من قبلكم سنن" telah berlalu bagi orang-orang sebelum kalian sunan jalan bahwasanya Allah telah cukup penomor mereka dan mereka telah menjumpai Allah Subhanahu wa in khairan fa wa in sharron fa sharr orang berjumpa dengan Allah membawa kebaikan dan sebagian berjumpa dengan Allah tidak membawa mudah wa'idat billah kecuali keburukan Maka anak Adam, kita semua adalah anak Adam, dan kita, wahai ya, nyala, merupakan kumpulan daripada hari-hari yang menjadi minggu, minggu yang menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun demi tahun berputarkan Allah putarkan, sebagaimana subhanallah Allah Subhanahu Wa Taala, wtilkal ayam mudahilu habainn nas. Dan hari-hari itu kami putarkan antara manusia. Maashal muslimin rohimakumullah. Maka kita mulailah. Anda kata hari ini telah lewat tidak akan dapat kita ulangi kembali la haula wala quwata illa billah Ar-Rabi' ah pernah menasihatkan kepada Al-Imam Sufyan bin As-Sauri taala dia katakan kepada Al-Imam Sufyan al-thawri innam anta ayyam ma'dudah wahai As-Sauri sesungguhnya waktu dalam runtukan bilangan hari-hari yang terbatas Wallah yang akan datang masanya ada Adalah menyebut kita Selesailah segala sesuatu Tidak akan mungkin seorang beramal Ila mata bunuh adamun kata amalu Jika anak adam telah meninggal Terputuslah semua amalannya Fa'idah zahaba yawman zahaba ba'duh Jika telah hilang satu hari Maka hilanglah sebagian daripada dirimu Berkata al-imam al-rabiah Woyushiku Ila zahabal ba'duh An yadhabal gul akan datang masanya ketika hilang sebagian daripada dirimu akan hilang seluruhnya yakni kematian la haula wala quwata illa billah fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berkata imam yakni ya. ya, ya, Abi Arahimahullahu taala wa anta wa ta'lam ta padahal engkau mengerti dan kita semua mengerti bila apa kita ada atas sehingga kuat semua kita paham suatu hari Allah akan tutup usia kita. Berkata Al-Imam Ar-Rabi' al Rabi'atul Raih rahimahullahu taala, fa'mal maka wa anta ta'al fa'mal. Fa Dan engkau mengetahui perkara ini rahasia ini maka beramallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beramallah. Itu pula yang kita katakan, beramallah. Sebelum datang kematian menjemput kita berkata Imam Syafi'i rahimallahu sahih tasawufiyyah falastafid minhum si wahrafayn ahaduhuma qawluhum alwaqtu sayf fa in lam taqta'hu qata'a berkata Imam Al-Syafi'iyu Muhammad Ibn Idris Rahimahullahu ta'ala Aku pernah bergaul dengan orang-orang Sufi Tidaklah pernah mendapatkan daripada mereka kebaikan Kecuali dua hal Ada dua hal yang aku ambil daripada mereka Yaitu perkataan mereka Al-Waktu Saifun Waktu bagikan pedang Al-Waktu Saifun Fa'inlam tak tahu kapa'ak Waktu laksana pedang jika kau tidak gunakan dia untuk memotong, dia akan menyembelihmu. Wahyadzalillah. Oh ikhwani maashul muslimin rohmatulloh. Demikianlah perubahan waktu. Waktu kita ini baikkan pedang yang tidak pandai memainkan pedang, pedang akan melukainya. Padang siapa yang tidak baik menggunakan pisau, pisau akan melukainya. Demikian juga dengan waktu yang tidak mampu mempergunakan waktu dalam segala macam bentuk kebaikan perbuatan taat, menimba ilmu, dakwah sabar dan seterusnya niscaya dia akan gunakan waktunya dalam segala macam bentuk keburukan dan di situlah kebinasaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dua perkara yang ku ambil daripada orang-orang sufi berupa kebaikan yang pertama ucapan mereka, "Al-waqtu kassayfi fa in lam taqta'u qata'ak." Waktu laksana pedang. Jika tidak kau potong dia, kau gunakan untuk memotong dia akan menyembelihmu. Dia akan memotong-motong tubuhmu, mencincang-cincang tubuhmu. Demikian juga dengan manusia. Yang tidak pandai dan bijak menggunakan waktunya, yang sibuk dengan perkara dunianya, dia lupakan bagian akhiratnya, maka akan datang masanya penyesalan yang tidak ada penyesalan setelahnya. Allah ingatkan kita wahai saudara muslimin, rahimakumullah, pada suatu hari di mana setiap orang menyesal Ketika setiap jiwa mengatakan Ya hasratah Ala ma farratu fi janbillah Setiap jiwa mengatakan Ya hasratah Alangkah menyedihkan Ala ma farratu fi janbillah Hari-hariku yang berlalu Aku sia-siakan untuk berbuat taat Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Antakula nafsun Ya hasratah ala ma farratu fi janbillah Ketika jiwa mengatakan Pada hari tersebut wa tahina manas Pada hari tersebut wa la tahina nadam padahal tersebut tidak ada lagi gunanya penyesalan tidak ada tempat untuk berlari wa itulah kegagalan benar-benar benar, kegagalan la haula wa la quwata illa billah adapun yang kedua kata Imam Syafi'i perkataan orang-orang sufi yang aku ambil wa in asghaltaha bil wa illa bil batil yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah dan jiwamu jika kau tidak sibukkan dia dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara kebaikan mencari kebenaran mengamalkannya mendakwakannya dan sabar padanya jika kau tidak kau gunakan dirimu untuk perkara-perkara demikian asghalatka bil batil dia akan sibukkan dirimu dengan kebatilan lisan kita ini ikhwan jika tidak kita gunakan untuk dhikrullah Menyampaikan ilmu Amar ma'ruf Nahi munkar Demi Allah Rabbil Ka'bah Dia akan digunakan untuk ghibah Namimah Dan sejenisnya Untuk menggunjing Menzalimi saudara Mengghibah Mengadu doma dan seterusnya Demikian juga hati kita Kalbu Jika tidak dirisi dengan ma'arifatullah Tauhidullah tawakkul alaih Wal inabatu ilaihi Wat tawbatu ilaihi Wallah ya kenik penuhi berbagai macam ragam bentuk penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, ujub, bangga, takabur, dan semisalnya riya, la haula wala quwata illa billah. Maka berkatilah min syafi'ir rahimu ta'ala, wa in asghaltaha bil haqqi wa illa asghalatka bil baathil. Dirimu jika tidak kau gunakan untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya Berbuat taat mendakwakannya dan bersabar padanya yakinlah engkau akan pergunakan dirimu untuk berbuat kejelekan wa iadzan billah masyallah muslimin rahimanillah wa yakum majma'in Rasulullah Rasul kita immuly sallallahu menyebutkan menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari rahimahutaala daripada Ibnu Abbas nikmatan maghbunna fihi man katsira minan nas ada dua nikmat yang kebanyakan orang lalai terhadap nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhah, yang kedua adalah al farag nikmat kesehatan. Banyak orang-orang sehat yang lalai dengan kesehatannya. Dia gunakan kesehatannya untuk mengejar syahwatnya. Mengejar cita-cita dunianya. Pagi sore siang malam dia gunakan kesehatannya untuk perkara-perkara dunianya dengan melupakan akhiratnya. Untuk melampiaskan syahwatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang masanya dia sakit barulah tiba penyesalan tapi tidak berguna penyesalan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu kosong. Banyak orang ketika Allah berikan baginya kesempatan hari libur contohnya. Waktu-waktu yang kosong dia gunakan untuk beraktivitas maksiat, memperhambakan dirinya kepada syahwatnya atau nafsunya wa iadzan billah inna lillah wa inna ilaihi rajiun padahal pada hari kiamat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan la tazulu qadmu 'abdin tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat yaumul qiyamati min 'indi rabbih tidaklah dia bergerak daripada tuhannya Allah tabaraka taala hatta yusala 'an khamsin Kecuali Allah akan tanyakan kepadanya lima hal. An umrihi fi maafna. Umurnya untuk apa dia gunakan? Berapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya, melupakan bagian daripada akhiratnya, sibuk dengan dunianya, bagi kerja, pulang malam, kadang pulang tengah malam, kadang pulang pagi. Bagian daripada ilmu dia tinggalkan, bagian daripada jemaah dia tinggalkan, bagian daripada ibadah-ibadah lainnya dia tinggalkan. Wallahi harinya berganti demi hari tapi tidak menambah ilmunya, tidak menambah amalnya, tidak menambah imannya. Wallahi dia adalah orang-orang yang merugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wan syababi fi ma'ablah" tentang masa mudanya, waktu yang orang dapat bekerja dengan giat, energi ketika muda dia sia-siakan. Bergelimang syahwat bersenang-senang berhura-hura dan dia lupakan bagian daripada akhiratnya masa muda Allah akan tanyakan untuk apa digunakan oleh seorang apakah dia gunakan untuk mencari ilmu menimba ilmu menatahi kajian mengumpulkan ilmu mengeluarkan hartanya semuanya untuk ilmu kemudian untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menafkahi keluarganya atau dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wamalu Min aynak tasabah. Yang ketiga Allah akan tanyakan tentang harta dari mana dia ambil hartanya. Anda kata min halalin faniqmah. Anda kata dari sumber-sumber yang halal itulah kenikmatan. Anda kata min haramin faniqmah. Anda kata dari pada perkara-perkara yang haram dia dapatkan hartanya maka itulah bencana. Woiya dan bila. Kemudian yang keempat wa fim an fakah tentang hartanya. Kemana dia buatkan? Maash Muslimin rahimakumullah, Allah akan tanyakan ke mana harta kita buatkan. Apa kita sibukkan diri kita menafkahkan harta kita untuk perkara-perkara yang batil atau perkara-perkara yang sia-sia. Pagi sore siang malam kita sibuk gonta-ganti handphone yang mahal-mahal tanpa ada manfaat untuk akhirat kita, gonta-ganti mobil tanpa ada manfaat untuk negeri akhirat kita dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Yang kerima, Allah akan tanyakan, "Wa madza 'amila?" Wa madza fi ma'alim apa yang dia perbuat terhadap ilmu yang telah dia tuntut wahai muslimin dan ini yang kelima bagi suri siang dan malam yang kita berusaha mengumpulkan ilmu dan ilmu Allah akan tanyakan untuk apa ilmu yang kita kumpulkan apakah untuk sekedar pangi bibir apakah sekedar untuk mencari popularitas wa yadz billah demi Allah ilmu adalah sarana untuk amal Berkata Imam Ali rahimahulladiallahu taala anhu tahafat alilmu alamal wa illa artahal ilmu wa kanu memanggil-manggil kata seorang tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu akan pergi meninggalkannya aqulu ma tasmaun wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad wa akhad anil hamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa kafa و سلام على عباده الذي نصطف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ما عشروا مسلمين رحمكم الله أما بعد بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غاليا innasilatullahil jannah rawahu tirmidzi wa sahihahu albani rahimahullahu berkata rasulullah SAW man khafa adlaj bagi siapa saja orang-orang yang dia khawatir di jalan dia akan berusaha cepat bergegas dan barang siapa yang bergegas jalan akan sampai tujuan di rumahnya berkata rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita barang siapa yang khawatir di jalan maka akan dia segera agar sampai ke rumahnya yang aman dan damai. Barang siapa yang bersegera berjalan, dia akan sampai ke rumahnya. Perumpamaan ikhwan rahimahumullah, barang siapa yang takut dengan Allah SWT, takut dengan nerakanya, dia akan bersegera beraktivitas taat, memperhambakan dirinya untuk menyembah Allah SWT. Yang takut dengan neraka Allah SWT, dia akan segera melakukan segala macam upaya yang menjauhkan dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal, dia akan sampai tujuannya. Barang siapa yang hiasi hidupnya dengan amal saleh, dia akan sampai kepada tujuannya sebagaimana seorang yang bergegas karena takut di jalan akan sampai ke rumahnya. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita harga yang begitu besar yang tidak ada bandingannya, ikhwan rahimakumullah, dengan harga apapun di dunia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala in silatullah ghaliyah ketahuilah sesungguhnya silatullah barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian adalah mahal ala in silatullah ghaliyah alangkah mahalnya barang tersebut ikhwan rahimakumullah yang mana seorang tidak akan mendapatnya kecuali dengan susah payah Karena kaidah dibangun, barang siapa yang bersusah payah akan merasakan kenikmatan di akhirnya. Barang siapa yang tidak pernah berpayah-payah akan merasakan azab di akhirnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Fansaf fa inna ladhiza al'aysh fi Berpayah-payahlah. Sesungguhnya kelezatan hidup ada ketika seorang berpayah-payah. Yang berpayah-payah, memperpayah-payah dirinya, dia taklukkan dirinya, hawa nafsunya untuk kenikmatan surga. Allah akan berikan baginya kenikmatan surga kelak. Barang siapa yang tidak mau berpayah-payah, berleha-leha, bersantai-santai tidak beramal salih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man battaa bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang berleha-leha santai, tidak beramal, maka nasabnya tidak akan pernah dapat mengejar keterluputannya nasabnya keturunannya walaupun dia keturunan nabi jika tidak beramal saleh tiada gunanya keturunan nabi maka wallahi ikhwan rahimakumullah yang berguna bagi seorang adalah bukan nasabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala la karamah enggak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada hubungan nasab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang berguna baginya adalah amal saleh yang dia perbuat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barang dagangan tersebut dialah surga berkata Rasulullah, ala in silatullah al Ketahuilah sesungguhnya barang tersebut adalah surga. Dunia seisinya... Wallahi wallah... tidak akan lebih dia bata Allah subhanahu wa taala melainkan lebih hina daripada satu kepak sayap nyamuk. Itulah dunia seisinya. Makanya tanda kesuksesan seseorang adalah ketika Allah selamatkan dia daripada neraka jahannam... Allah masukkan ke dalam surga. Berkata Allah subhanahu wa taala dalam kitab yang mulia, Faman zuziha anin nar wa udh khilal jannah tafaqadufaz. Barangsiapa yang Allah subhanahu wa taala selamatkan, jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka orang yang beruntung, standarnya bukan yang sukses di dunianya, Allah memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, karena itu Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada Firaun kekuasaan, Allah berikan kepada Karun kekayaan, Allah berikan kepada Haman jabatan menteri dan seterusnya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu Wataala, maka demi Allah barangan tersebut dialah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kita semua Allah perintahkan bergegas ke sana Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum kalian menuju ampunan Tuhan kalian wa ardhuhas samawati wal ardh dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi m'iddat muttaqin ya Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa wahai muslimin rahimakallah maka setiap orang dan setiap kita tidaklah berupaya menghidupkan sisa daripada umur kita dengan berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menimba ilmu, mendakwakannya bersabar padanya, mengerjakan ilmu yang telah kita pelajari dan itulah orang-orang yang beruntung dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini ke dalam golongan orang-orang yang beruntung istajib ya Robbana, ya Robbal Alamin wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyy يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت تبارك وتعالى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وردى الله عنا الخلفاء الراشدين المهديين ابي وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بهسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقاق والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرمك وفضلك عن من سواك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشع ومن دعاء لا استجاب له يا رب العالمين اللهم أسله بلاننا وسائر بلدان المسلمين اللهم أسله أئمتنا وسائر أئمة المسلمين ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اقيموا الصلاه الله اكبر